څ کوم ده مازينې کوم رحه دارند دا د ورو. اما العبد دا العبد څه وای دا شان پاتې دی پهونو کې د کتابو ده نا العبد ده په لها دې یې څاملې علامه هیڅ څه کوي چې علیکم السلام دا تعادل مذکر دا معرفه څنګه کېدل معرفه څه تش معنا ده وو وو کې دا کوم علامات و تحلیخ پکنست دائی واحد دائی که او کجام آتا واحد دائی سنگا نیو پیزنان دا واحد دائی ایش رابتی علامات پکنست دائی موراب دائی که مرکی دائی مورابات چون چیزیو ندی؟ داکرم چیزیو ندی؟ دا غورابات بسیدنیو ایسی متماکین دی بل پین مزاری ری دا کم کشم لی؟ ایسی متماکین پر چو کشم لی؟ شپارا شو بی کم کشم لی؟ مکرم؟ ایراب بالحرم خیل حرکت دی؟ شرکت؟ بل حرکت چاہتا باست؟ شرکت؟ شرکت؟ او مقرد مصرم پی ایراب چیش دی؟ دا کم کشم نرده دا مرکو دے منصود اکنو دی ولي مرکو دے موطادا وارکیس دا تدارا پاچا وارکاری دا آمل وارکاری لگنا آمل چو کشماری چو یہو لبزیو بال ماانوی دیک آمل لبزی دے ماانوی دے عميلي معنى او اسی کسی چی رای؟ جیبتی دائی دادوزده؟ های دادوزده خوبی او باوزده دادوزده عميلي نو العذو مختلا وقتی شرده فهو تغییر لبزی لاب فهو تیش را دیفا ایس هم ده پیلی حرب ده حرب ده معرب ده تا مزمی نید دادوزده دادوزده عبدی که دیری او کل موتدام و تظامین معناه در شرط لده او گردی نبیاده پر خبر معنی چی شی او دا قیده با روشته را چی وقتی تظامن الموتدام و معنی شرطه کل موتدامی نبیاده او گردی موتدام معنی در شرط لده نبیاده دخول باعلا خبری ها بیادی چې په پده پر خبر معنی چی شی که؟ او در آدم فوات غیر اللبزی دا هوت بسوگوهی نیوهی؟ او دا څه وای تا دا کړی دا هو یې څنګه په هر دا څه څنګه بیا دا علامل هیڅ نه خبر ده خبر علامتي تک مستمه نه دا وسنه هم دی در زميرواله دا علامل بیا دا هو چې دا معرفت کنه کنه معرفت بیا دا هوځم د موخته ده چې موزکاد به مو نن ده بیا دا موارد ده چې دا موضي ده خو بل نن څه نه کوم مشابه موندل مشابه بیا دا او او دا کوم څه مرخوبن پر سنن دے بیا زمیر دا متقلم دے کم خاطب دے زمیر دا گای چیچا تغراجی مانتا من چیش ہے گواری دا سین تغراجی دے آزم تغراجی دے فہوا تغییر اللفظ لا تغییر اللفظ ترکی پیچھے واقعی کی لا مضاب مضاب لے ہوا کی کی دا بسوگو اے انکا دا اتوائی اور اتوائی تغییر اللفظ ترکی پیچھے واقعی کی مذاب مذاب بالله وقال هذا مفرد لك مراكبه مراكب مفيد لك غير مفيد غير مفيد لكي كم كي سنهده مراكب اضافي هذا تقريب اسم ده فعل حرفه اسم ده علامات اجمالكي تشيره ده مبده مهاربا سوش يزونه دين ده كم كي سنهده چمو ته مکه کې راځم چې څنګه موفراد منصریفه صحیح نه ده بیا دمو عربی بل حق په حرکتاته بیا دمرخوده تغیر روده کا تغیراته کا تغیری دا ولې؟ دا او دا عامل په دکې کې شي چې د تدارک پچا وته ایو آیا بیادا اللہ بزور، لگزر، لگزر، لگزی ویدی اللہ بس معراب جد که مبلی نی مواراب تاکم چیس انگری دی؟ موارابات کی موارابات کی مجیس مطمقین کی بیاؤکن کشیم نیو موپراض من سریح شہین ادھائی بیا مرکو دی که مصب دی که مجیود دی که دعوال مجیود دی که آمید دی که لگزی دی که مانوی دی عامل لگزیت چو کشم دی؟ دریت جسم دی اسمائی عاملہ پالی عاملہ غروف عاملہ دا کم کسم نلی دا تغییر اسمائی عاملہ سو کسم دی؟ یا اول اسراب اسرابی روشتو نممیل کی یا اول اسرکی سو کسم نلی دا کم کسم نلی؟ موزاب چاہی اسم موزاب سا عمل کئی؟ موزابر اللہ تا چیش عمر کئی؟ جرور کئی من صيغته الاصليه دا من صيغه اصليته دا متشوبوي دا به دغه وای اغه اخر کی چې تاسو غواړئ دا دا دا من صيغته الاصليه دا من صيغه کله من نشم ده په ده هرته دا تر کید دا من صيغه الاصليه دته تر او در سیغه کلیسیتی موزا خوز اپلید در سنگ اوپیزن دل چه در موزا خوز اپلید <متصف> از با ایسکون راشی اوال بان علی نی او دویم بانی چی شی برکن نو در سیغه ایس هم در فیل در حراته الامر <متصف> ایشمت پدی که چی شیره <متصف> ایزا خود ده در موزا تاپک موانه شده موانه شده تا موانش دا. موانش دا چه اوپیزن علامه تاسو په کتا سره بیا دا و چې دا مورب به کنه ممکن نه ممکنه مورب به دا ممکن نه ممکن یا څه چې څنګه یا به ممکن لر څه به ممکن لر څه مازی عمر حاضر او حروف دا کې نشته دې مشابې په لاتو څه ځې نه دي اته کې دا نشته دا ټو کې نو څنګه دې وژن دا مور راځه مور باڅو څه ځې نه دي دا کوم څه نه ده هیڅ مو ته مخې دا څه څه نه ده هیڅ مو ته مخې په څو کې ښاره څه سره څه کې مفرط منصفه مندアル خپل خپل منصفه ایزاری اوه تاخليله کانا صحیح وای تاخليله کانا صحیح ده تا په پروډوسر وځم مار بده مونږ څه کوم خبره سیږي دا ولې من عمل لك اعمل لي اول كيتوكس اسمها يولب سي ده بلتي كده ده ما انا عيد ده تكون كشن تعمل من اعمل لك كده اعمل لك كده شوف اسمها دي دريت اسمها روسارا اسمها عمله اعماله وکه چې مې څه ودی څه ودی دا کوم څه نه لري وروبېدار ونه ملسيغه تي اصليه ټولې کاڅیه ته ده دا وله دا مو ځکه ته یو دته دا ځرڅاور کړلای دا صيغه ته ا ها دغه نه لري دغه او ذا تي با تيلو تي با تي را بيين فاسيلي تامو زاپو ذا پليمو سوپو كيتيلي شیخ خورتی نیست؟ زرف شو کسما ده؟ جا کسما، یا زرف پلاغ ده بز زرفی؟ مستقر ده، تستانم برازید بیا دا زرف پلاغ ده که دا زرف مستقر ده دا زرف پلاغ وشای پر متعلق ده؟ منگو از زرف پلاغ وشای تو کم زین دکی څخه مصدر هروسره چې د فعل نه هروسره ده مستقاتونه هروسره چا په ت찬 هروسره غلره مصدر کې پدې تاكيد مصدر نه ده چې په مور متعلق دی دغه ت찬 مصدره ده الی صيغهن اخرى ده او دا د ترکیب توګه شریف الله او دا چې اخرى ترکیب دي چې واکې او دا چې غتي معرفيغه معرابه ده کومه نه معرابه ده یا معرابه څه چیزونه دي دا کوم څه نه ده چې موټومبیل کې نه کوم څه ده دا مقرط من سرې سيانه او دا مرصوده منڅو ده کوم دا مرصوده چې هر م دا مرصوده ولي مرصوده مجرور دا ولی مجرور دا دا اخرا ایس هم در فید علامات بکی سیده او دا مورا بدا کدر مبدید اضافتیم دیکھنم اضافتیم واقع نه شیغتیم شیغتیم در شیغتیم ایلا سیغتیم اخرا دا سیغتیم شیغتیم اخرایم يلا فيغه ده نما موضع موضع ثاني دي اخرها لا سي سيقابي يا مدس منادجتي ده سيقاطي ده سيقابا ثاني انا تصحيح ده اخر اه اه تمرين ده انت جا قريب نو اخرى دوت ده موارد كمبينه موارد موارد شو شيء جديد وذاك خبث صنرا اسمي غير متمكن شعبتي اسمي غير متمكن في سوق يسمعني ولا رؤساء الدول غير متمكنين في هذا الشيء لا ليش متمكن كده كنت صنرا اسم منصوب ده يا ده اسم مرفود منصوب ده كما ذكرت ولي مجور دا؟ مذافر بدا جار حرم مذافرين مز... مجور جار حرم مذافرين مجور جار حرم مذافر نا دا تشي وشكي ذرف شو كسم دا؟ لاوه ومستقر دا, دا كمت بسم دا؟ ها؟ ذرف اللاغ الله شاور متعليق دا. دا؟ تغيير ذرف متعليق دا؟ تحقيقا أو تقديرًا تحقيقا أو تقديرًا تركيي تشهات ده تحقيق وصول دي فولا شيء تمام اما حت شرم العابد وسلامه ماذا تحقيقا تقديرًا خلاص تحقيقا ما اعطينا عليه ووعدنا تقديرًا معتبر ناطرنا في تميلك التغير ده دي يعني بنسبة 0.5% اللي عندنا 300 يوم تحقيق هذا دلش کوم نه پرشه ولې علي د دې د تحقیقونو کبیره د حالت سميت ترودله. په کې بهاب نه او تحقیقونو کبیره یا دا مطلق مطلق وا کې د پارا یا دا په مطلق مطلق اړې په تبعید او موضوعي موضوعه موصوب هادف شوهده تغييرا تحقیقا او تقدیرا او یا دا فیل دلتا موضوب رادي او حقیقا او اقدرو تقدیرا ده او یا دا تا تامید واکی شوهده دا اغنشبتن چکم تغییر دا لپس دا تغییر زاپن شوهده شاعتا لپسا نا دا غیر دا تامید واکید ریسالو ولا يستمعوا معوض الفعل اشلاء ولا يستمعوا ده ده وصول قلت دا خبره تمام رو او دته ولا يستمعون ده فعل ده نه او که باهم را او زال کنه کوم یو ماضي دا مضارع دا مرضی دا مزاره دا مزاره دا کم سنگه دا؟ واحد مذكر غایب دا بیا واحد مذكر غایب دا مزید ونک مجرد ونک شکل بی بڑا لگ راها ایت دا ده سیسی نا دا؟ مزید ونک دا کم باب لدا ما جی د دې چې اجتماع یې څنګه ويته ما هانځه با بي څه علد علامه باندې با د خیال د کیشيره زیاده دا کار او لیست د پاکاله ابا څنګه دی دایله ما د دې کیشي سره جماعه څنګه سویه کوي دی بیا دا زونه د کډول څونه دا زونه څه معنی څه وبایلي تفصیلات یو زمیر او دولا سنو دا مانا چی فائل بے پولو مرد فارجی شوی؟ زمیر او دا یش سمیعو فائل دکی چه واقی او زمیر پاکی مستطر آگی چی شویده؟ فائل واقی شویده معاوض نیل پیلی ده ترکیب بی چه واقی شویده؟ موکول بی جواده دا توم دا ترکیبو؟ او او والا یش سمیعو معاوض نیل او او ما دغه په دې اخلاقه کمانه دا پداسره مو په دې وکتي او یاد پته باندې موصو په منځفه کرمو خپل کو په اعتماد اخلاقه ټولا هیڅ کله نه اعتماد اخلاقه دا به د موصو سې اخلاقه دي دا باندې یم او دا وي چې نو دا د شمو دا ستانو له ته ورکته په انځاله راځه تاسو ته څنګه وستا چې نه؟ وایسته معال عالميته او هو هو زموږه مصطرهغه داونه د څنګکډور سره راځه دوه کله بچی شوی پایپ دې دې معال عالميه تل کې چې وافي دي مزاګه پلاه عالميه تم اورا ته کوم اوبې دي اورا ما څو سيزونه دي ځو سيزونه دا کوم څه څومره دي د څو ته مکم په څو کې فاره څوارش کې کوم کې چې نه صحیح او دا مرغوبه منظور ده کوم وجود ولې مږي ع موضاف مقابل هنا ديب تشا واكي شي ا داونس اما العد قوه تغيير لفظه اذا ترتبت فوقه دا بدا رو دا توكا اه اقل عظم فوا تغير اللبس اولا تنالو اذا حقا تنفقون اما تحبون وما تنفقون انسا ان الله بيه علم ورا لان تنالو اذا لان تنالو اسم دا فل لحرفت <تصفح> دا فل دا فل كده کما شخدم دا ماجي دا مزاري دا مار دا مزاري دا مزاري فيه. مزاری کی علا کدار که مسیخه دا زابل استاد تشفیر نیو ریزی پیدا کیگی چی ریمون نینو کنو وی زدنینو منوزان دیوره کڑای ده نا تنالو چی شیشن ده فیل لحرف ده موازی دا مزاری دا عمر ده مزاری کدار که مسیخه دا مزاری معلومه که بیار که مسیخه دا مزاری معلومه که بیار که مسیخه ځمونو ذکر غائب د مزیدونو مجرادو نه دا مزیدونو مجرادو مزید کې کم باب نه با؟ با و هیڅ ښه شکل بڑا را لګ راها دا د شوکله په توګه راته مده مجرادو ده نه د بیا دکي ماده شي نه ما ماده څنګه ما نه علامات دته ټول لری کې نه علامات فل ریکو مو تاریخه د علامه بل رېګداه بل د کې یو یو راځای دا علامه مو زارې د داو بل دا داو علامه پای دا د داو شي څه کی نو شي و پاتې نه نه دا مو رابا د کدام مو دی نه مورابا څو څونه دی د وا کوم کوم دا کوم څه څنګه دی تر ورزاره نارپا انا سب جزا جزا رافه پڅوڅی زونه سره دي دوه تا کله په ګام سره او کله په اثباته نو نه راوي سره او نشه پڅوڅی زونه سره نو نشه پڅوڅی زونه سره دي نشه پدلوڅی زونه کله په څه سره او کله سره او ځان پڅوڅی زونه سره دي درې او دا چې دا مرف د که دا منسووب د ک دا موب ده دا داخل سر ن په سر راغلی دی اسقا د عرا سره دا پا سرېشي و دا دا لونه وو که نه ولاې دا شو هغې د وجه د تیشي شو داون عرايته دتی شي او داپ د ې د پارتیشه حته تونفیفو دا تونفیپو به چوک وي دا تونفیپو به د دغه وواایي دا هغه شرومال په سره کوول دی وای معجررت شاته چې بل ناست دغه سره ته محخمتې ن دغه شته ناستای <تسكت> او هغه نوڅې د تیورای ځکه کوم د انګازیا به شاته نسته او اخر کې څنګه نسته خو بشپړه اخر کې څنګه نسته او هغه ته و چې دا دا وای دا ترڅو په یثم د پیل له هرته پیل بیا په پیل کې دا ما زیاته مودارید امر دی اي شابه سي بیا دا پیل مودارې کوم چې غدا جمع مو دکر جمع داکر حات ده یون فکو یون پې تون چې په تون پقان خ نه تون په تون پقانې تونونه بیا دا و چې دا فزار کې مزو نه کوجره نه ده مزیدونه د کوم با نه ده با نه ان په یون کوونه ده ماده دی ک ت ده نهقا تقې دشي دا او که و چې دا موربه د کو مض نه څو ښه کالونه مو اړه ده کومه ګینه؟ څه وایي مګینه کومه اړه؟ مورابه دا مورابه څه څه شنو دی؟ دا دا کوم څه سم نه دا؟ دا د فلمه زاري نه لښو ځان تکاکا. دا فلمه زاري هراب کی څه نه؟ جذب نه پاانه نه سب جذب. دا کوم څه سم ها؟ دا مرکو دا منصوبه د کم اجروره ده دا. دا منصوبه ده دته دا ما خپچا ورکرده ا ها دته اني مقدره ورکه حتی ان تصفقونو کنا نو دی و چې اني مقدره ده چې ورکه ده او دته نن څخه راغله نه چې په 50 راغله ده اني مقدره مما تحبونك دا سليمانه توله ده تاسو خاصه تاسو چې ټوټه سليمانه ت خوښونه دایسم د پیزا حروبه پیزا پیزا مازیډو مزارې د عامره د مزارې د مزارې کی دا کومه څه غلا؟ یا موندو کارم کاکتا مازیډو نا کوم جاره درنه مازیډو کی کوم به نارځ تاسو څه څنګه د سیمه د نن تاسو کوست؟ ایم کلیم شده د څه به مازیډو نه زما خو بیا وروتکار باڅه یو باڅه د چیرې دې باڅه یا ګوسو راځي کنه باڅه خا یا څه هغه باندې چې څه دې دونه سي مړه دا یم څه په کار کې مې دې دونه سي مړه دا یم زکات ما يم په دې چیرې راځه ها نه ته فونه تا ما نه ګمر غلې د دې چیرې بیا دا ته غوونه کې دا خبرو پې دې غره دا ماده دې کی چیرې دا ابا تاسو انت چې واکې مو ځا په دې دغه ښهونه مورابه د کومو وینم مورابه څه څه وینم دا څه ده دا مورابه له زرې راځي څه ده او دا مرګو ده منڅو ده کومو ځو دا مرګو ده راځه په څه څه ځيږي څنګه څنګه راځي اسارتونه یې نو سره په پټه سره غلې اس batteries دته دا رافقو عامل غاری کنه رافقا ور کړی دا عامل مانه کی شه دې فات خلک درکایو عامل له فلواره ته نواسی بو د چانه نه واتي و ماتون فیکو دا وماتون چې دا ټول چې کوي سم هرده مخه لا کو تیسو دا ماتون چې دا کا د مرحو د ملصت دک دا چې هلته دا چې هلته دا چې هلته دا چې هلته دا چې هلته دا چې هلته دا چې هلته دا چې دا دا چې هلته دا چې ما تن ما تنفق ما په ما نه دا لذي شته دا تون په سر کې چی شته له کا ده دا عطا دی په تا باندې عطا شوه دی هات تا څنګه خوب باندې عطا شوه دی نو دیو دي نه که تنفقو ومنسبو باندې نه چې سره دیو دي له دې چې ده منسبه راسل تلفقونه و او نون ارابده دي واجنه عنه ناسخه واجنه چه شوه ده؟, ده؟ من شئ اندار مطالقه واجنه الله ابي عليه وكل طعام وقد حينه بني سرعه قل فاط ودا تلفقونه واجنه اذا شوه ده من سرعه ورسيره قل فأتوه ده امر ده فطفوه هداي وكنتو صنفه منطر الله ينباد ذالك قل يا اهل الكتاب لما تكفرونه دا تا کړونه راغلی ده د چې دې دې شم د پیله هرته دا مورابا ته دا موبینه مورابا چې کوم څه نه ده او دا مرخوده منڅه ده کوم چې ده دا اوله واصه ده ټول والد ته راغلی نه نه واڅ په جوازینه و نه راغلی علا ما تعملون راغلی ده کنه ده او زه ربي دې چی شه رفعنا سب جاءت مرفوده منصوبه كمزونه و اللي مرفوده او رفع اي فتيس على غله ده قل يا عالم لما تسدون تصدون دم ربك مجيده اسم مرفوده ومنصوبه كمزونه ده واللي مرفوده او نفس شاور كده ده رفع رفع اي فتيس على غله ده من امنوا دا تاګونه څه چي ده؟ ګزارې ده. ګزارې کې دا کوم څه غواړم؟ دا اوس مرپو ده منڅو د کوم ځوند؟ مرپو ده دا را فچا کړې ده؟ عاملی واني والله اما تعملونه تعملونه مرفو د منصوب د کمضوم ده مرف د را ده ان سوی او راغلی دی سوتی او دا شي دا لکه مرابه د کم ده مرفو د منصوبه د کمزه دته دا شفچ سره راغلی دی دا مضوم د دا پا سرتی چشه او اوونهلياجه او او یارو iardu ci cerere da și știa inișierile gizava pe ha iardu cum plăti ده؟ chiune odăi gizava chi se da no iardu marhuda menșuba de ca muzum muzum odam vă apel mudare ca cetă gizava chi mie îmi or pe cițe chi amă gizava măr fi amă fi nu iardu nu no delta ce să lușini gizava din وکې پتا کورونه پتا کورونه چې مورابه ده کومږي مرحو ده منڅوبه ده کومجو راپې پتا سره غلې ده اا نو مې يعتسم را غلې ده يعتسم مرحو ده منڅوبه ده کومجو مجوم ده جز مې پتا سره غلې ده پوسوکون سره جان ځې دم چاور کوي لې تاسو